Hey, – Hé, Bimba! Hé, hey, Luigi! – Mi esetben létek? – kérdezte az olasz. – Hát nem láttátok a fehér zsebkendőt, amit a hatosszivatyú épületére tűztünk ki, hogy jelezzük lassítani kell? – Mi a csodának vagytok akkor ketten? – Nem voltunk ketten. Johnny vezetett, én aludtam. – Micsoda? – Bimba nem tért magához a csodálkozástól. Dinami téró voltam a polgárháborúban méghozzá Madrid ostoma alatt, mondta. Megrohamoztuk a fasiszta tankokat, a salőrésbe kézigránátot vágtunk, hogy kulimást csináljunk a legénységből. Mik tűzharc folyt a fejünk fölött, mi ott rohangáltunk az övükbe körös körül bedugdosott dinamit csomagokkal, a szánkba meg a égő cigaretta fityeget, mert dobás előtt azzal gyújtottuk meg a kanócot. A benzines palackokról nem is beszélek, mert az nem is olyan veszedelmes. A végén már konyakos üvegeket töltöttünk meg ezzel a halálmártással, amit mai éjszaka hurcolunk magunkkal az ülepünk alatt, és amikor eldobtuk őket, körös körül csak úgy hullottak a tankdarabok. Csak azért mondom, hogy lásd, elég jól ismerem az ilyen robbanó vacakokat. No, de hogy valaki elaludjék út közben ezen az autón? American dios? Ez még nekem se jutott volna eszembe. Tök fej. Hát te, román, nem vetted észre a zsebkendőt? Én aztán, ha észreveszem, is hogyan találtam volna ki, hogy azt jelenti lassíts? Az útra kitett fehér tárgy minden idevalósi sofőr számára veszélyt jelent. Mindig akad zsebkendő ing újságpapír, amit az ember ott hagyhat maga mögött, hogy figyelmeztesse a fajtásait, magyarázta Bimba. Ezt nem tudtam. Én eddig csak Európába vezettem. Hát ti veletek, mi történt? A Luigi Bimba párt azt kényszerítette lassításra, hogy piszok került a benzinbe, amitől hirtelen kikihagyott a motor. Aztán pedig felmelegedett le kellett mondani ők róla, hogy egy húzamban tegyék meg az utat Losz-Totomusig. Megfelelő útszakaszt kerestek maguknak, és mikor elhagyták a hatost, jobbkész felül egy javítótele bejáratát pillantották meg. Körülbelül egy héttel korábban ezen a helyen valami baj történt az olajvezeték hegesztésével. A Krúdi több teherautó csövet szállított a helyszínre, hogy legyen mivel kicserélni, vagy 300 méteres darabon, és hogy a kocsik könnyebben megfordulhassanak egy jó nagy területet, amelyet széles, kétpályás út köt össze az országúttal, elegyengedtek talajgyalúval. Luigi 80 kilométeres óránkénti sebességgel rávezette a kb erre a kitérő útra, és ott meg tudta állítani. Míg ő hozta a jelentéktelen motorhibát, Bimba a szivattyúhoz ment és kiakasztotta rá a vészjelet. Még meg is tetészte óvatosságát. Egy másik jelet rúdra akasztva a javítótele bejáratánál függesztett ki. Mert tudta, hogy mikor kifarolnak az útra, el fogják zárni az utánuk jövő elől egészen a faluig, hiszen nem lesz módjuk a felgyorsulásra. A másik autónak tehát ugyanezt a telepet kellett volna igénybe vennie rá, hogy lecsökkentse a sebességét. – Na, végül is két zsebkendővel megúztam, fejezte be a spanyol. – Mi lenne, ha kajálnánk egyet? Alig foglaltak helyet a fogadóban egy üveg kukoricából készült pálinka, sült kukorica, tömör, elégett kukoricakenyér, kukoricakása és egy tányér szárított párolt hús előtt, ami valóságos lakoma, egy öregember jelent meg az ajtó nyílásában. Reszketett, a hangja is remegett. Menjetek el innen, vigyétek a pokolba az átkozott porotokat. Én vagyok a falu bírája, és senki sem akarja, hogy elpusztuljon a faluja csak azért, hogy meg lehessen menteni a jelenkik olaját. De hát semmi sem fog itt fölrobbanni, öreg. Így áll inkább velünk egy üvegkokorica pálinkát. Mindjárt tovább megyünk. Az öreg csak állt mozdulatlanul merev tekintettel. Nagyon mérges volt és félt is. Tovább morgolódott. Menjetek el, menjetek el! – Ülj le, is így áll velünk, – ismételte meg Bimba. – Mi nem vagyunk amerikaiak. Én spanyol vagyok, ez itt olasz, ez francia, ez meg román, te pedig idevalósi vagy, és ahányan vagyunk, mint a gringókra. – Nem így van? – De hát mi a csudát ártottak nektek az amerikaiak? – kérdezte tőle Johnny. – Nagyon sokat, – mondta az öreg – ide jönnek, megveszik a petróleumot, és a kormánynak fizetnek érte, a kormány pedig meglóg a kasszával, ránk többé nincs szüksége, és szerencsétlenebbek, szegényebbek vagyunk, mint az előtt. A gringók üleperúdosnak úgy hajszolnak bennünket utat építeni, és aztán az ő teherautóik járnak rajta. Ha mit találunk ráhajtani a szamaras kordéinkkal, büntetést fizettetnek velünk. Iskolákat építetnek, s arra tanítják bennük a gyerekeinket, hogy az ő újságjaikat olvassák, hogy nekik engedelmeskedjenek, rájuk szavazzanak és robotoljanak tovább változatlanul. Hordják a töménytelen pénzt, amivel megvásárolják az asszonyainkat, azok aztán már nem is tudnak többé szeretni minket. Különben is, amit adnak nekik, ruhákra, meg táskákra költik az utolsó garasik. Gyűlöljük a jenkiket! kórházakat építenek, gyógyítanak benneteket. Hát, ami a maláriát illeti, nem mondom, de a sifilishez már úgy hozzá vagyunk edzve, hogy meg Most meg az inekciókkal négyszer olyan beteggé tesznek bennünket, mint azelőtt voltunk. És ha még csak ez lenne? Lehalkította a hangját, és bizalmas képet töltött. Bimba még egy pohár kukoricapálinkát töltött neki. Ez már a harmadik volt, de nyilván születése óta telítődve lehetett vele, mert nem úgy festett, mint akire valami nagyon hat. Elveszik a vérünket is, suttogta a bíró. Hogyhogy? -hogy? Képzelhetitek, hogy ahhoz a sok háborúhoz, amit csinálnak, socsincs nekik belőle elég. Mivel pedig Guatemala már 150 esztendeje békében él, valahányszor kórházba körül a mijeink közül valaki kiszívják a fele vérét. Ránézett bimbára, megcsóválta a fejét, és hozzáfűzte. Szóra, szóra, így igaz, és ha az illető belehal, az az ő baja. Az étkezést befejezték. A négy sofőr felállt. Jobban érezték magukat, jól laktak, görcsös izgalmuk felengedett. Az indulás sorrendje változatlan maradt. Elsőnek Luigi Bimba pár fog elindulni, Sturmer és Mihalescu pedig utánuk egy órával később. Csak nem mentek végig az egész falun, mekegte a bíró, aki elkísérte őket egészen a térig. Végtére is csak nem fogtok visszamenni az egész falun ezzel az ördögatta Régi história, akad egy pár őrült idegen, aki hajlandó meghalni a pénzért, és a végén még mi halunk meg még hozzá ingyen. A plébános közelített hozzájuk, és megtoldotta a bíró szavait. Maguknak ehhez nincs joguk, Ebben a kis községben 700 lakos él, asszonyok, öregek, ártatlan gyerekek, a halhatatlan lelketekre könyörgök nektek. A nyavaja törje ki most még ez a hülye csúhási is a képét kiáltott felvénkbe. Egyelőre még nem robbantunk fel, igaz? És különben egyáltalán nem is biztos, hogy ez bekövetkezik. Ugyan ne már be ez embereket, tisztelendő úr, már megyünk is tovább. De maguknak ehhez nincs joguk. Maguknak itt egy kitérőt készítettek. Panaszt fogok emelni a cégnél. Azzal ugyan sokra megy. Ha felrobbanunk, akkor nem lesz se, aki panaszkodjék, se, aki meghallgassa a letolást. Ha meg minden rendben lesz, maga mehet panaszra a sóhivatalba. Senki sem fog vele törődni. Luigi olasz volt. Leverően hatott rá a pappal való összetűzés. Közbe is lépett. Mondja csak, milyen állapotban van az a kitérő? Tökéletes állapotban, uram, tökéletes állapotban, bizonygatta a plébános. Tegnap jártak rajta a talajgyalúval, jobb, mint a főút, sokkal jobb. Minden esetre menjünk oda és nézzük meg, mert ha valóban jó, miért ne azon mennénk? Talán még könnyebb is lesz rajta felgyorsulni a faluból kimenet. Csak ugyan, egyenes és jó sima volt ez az út. Az első házaktól húsz méternyire kezdődött. Ahhoz képest, hogy sötét éjszaka volt, elég jól lehetett látni a település körül leírt nagy kanyar kezdetét. Az út elejét egy zikító vörös nyíl mutatta, amelyet azonban a por eltakart zseráz szeme elől, mikor az első teherautó kerekeinek nyomába oly izgalmas körülmények között behajtott lass hanem az nem volt jelezve, hogy mekkora a megengedett sebesség ezen az úton. Mikor hozta rendbe a talajgyaró az utat, kérdezte még mint noha már egyszer hallotta. Tegnap reggel kezdték el, és egész nap szünet nélkül dolgoztak, válaszolta pap. A maguk társaságának útmérnöke hozatta a talajgyalut az ötös taladróról. Így tudtuk meg, hogy maguk át fognak hajtani a falun. A négy férfi elgondolkodott. Mindössze 5-6 kilométernyi kerülőről lehet szó, és úgy látszik ez az út olyan sima, mint valami biliárdasztal. És pompás neki futóhely a falu túlsó végén kezdődő hullámlemezhez. A plébános tovább erősködött. Amikor szóba került a kitérő út, a bíró eltűnt. Aligha nem megbízott a másik férfiú ékeszólásában. szólásában. Elvégre ebben a ember. Az öreg csuhás rokonszenves arcó ember volt. Különösen a nézése volt gyengért, szomorkás. Meg amit mondott. Én már öreg ember vagyok, nem félek, de itt vannak ezek a szegény emberek, meg a házaik és a gyerekeik. Egész éjjel talpon voltam, és imádkoztam, nehogy valami bajuk essék. Ezeket kíméljék meg. Maguk férfiak, tudják, mit csinálnak, mikor vállalkoztak erre az útra, de ezeknek semmi közük hozzá. Menjenek csak erre, én meg elkezdek megint imádkozni, de most már magukért. Hagyd a fenébe, mondta Bimba, nekem elegem van a papokból, a háborúból, nem bízom bennük. Porka, madonna, nem hallgatsz-e, farabudcsomor, durrlá a vallásos lelkül Ugyzi. Rendben van, tisztelendő úr, erre fogunk menni. Senki se hatalmazta fel, hogy minnyájuk nevébe beszéljem, de végeredményben az ő bőrére is ment a játék, és ez jogot adott neki a szólásra. Nem is tiltakozott ellene senki. – Köszönöm, édes fiam, köszönöm a báránykáim nevében – mondta az öreg – az Isten fizesse meg! Majd megáldalak benneteket, mikor elindultok, és az egész út alatt imádkozom értetek. Meglátjátok, szerencsét hoz rátok, ha nem is hisztek benne. A két kocsi szörnyetek egymás után visszafarult az út elágazáshoz. Bizonyára a vörös füzérekre terpeszkedő éjszaka, meg a vörös fénybe vetődött árnyékuk okozta. Soha teherautók ilyen nagynak még nem látszottak. Óriási nagyok voltak, és mikor egy kicsit ráhajtanak az út szegére is, hogy minél jobban be tudjanak állni az út tengelyébe, lassú óvatos zötyögésük a természetrajzkönyvekben szereplő saját erejükhöz képest túlságosan nagy testű történelem előtti állatokra emlékeztet. Luci indul elsőnek, Isten int pajtásainak, egymás után kétszer benyomja a gázpedált, üres járatba felbőgeti a motort, aztán visszaveszi lassú bütemre, hogy bekapcsoljon a első sebességre. Lábával teljesen lenyomja a kuplunkpedált, kihajol, fejét egészen kidugja a fülkeablakon. ablakon. Adiós, tisztelendő úr, aztán jól áldjon meg bennünket, mert alaposan ránk fér. A pap hátrál egy-két lépést hirtelen óriásnak tűnik. Két karját az égre elmeli. A fűzédek fénye bíborszerűen miseruhát terít rá. Benedikát vos omnipotens deus, a mindenható Isten áldjon meg benneteket. Leereszti jogkarját, és óriási keresztet ír levele. Pátered filius, atya és fiú. Nem tehetnek róla, odafigyelnek. Sőt, még meg is hatódnak. Bimbát kivéve, aki félhangosan káromkodik, elmondva mindent, ami sértőt csak tud az Istenről. Et spiritus sanctus, és szent lélek. Ámen, mondja rá Lúgyi, és már kapcsol is. Az út fehér talaja szinte ragyog a fényszórók tüzében. A teherautó tömege belemerül az éjszakába. Jó lenne, ha ráhajtanál a kocsival az elágazásra, mondja Gerard a románnak. Ott hagynánk, és pihennénk még egy kicsit a faluban. Még szundíthatnánk is egyet. A plébánusul felébesztene bennünket egy óra múlva. Máson se jár az eszed, csak az alváson tiltakozik Johnny, és a kormányhoz ül. Sztörmer egyedül marad az öreggel. Hát ti nem most rögtön indultok? kérdezi tőle a pap. Nem, biztonságokából egy órai távolságot hagyunk a két autó között. De kedve lenne valamit mondani, de nem mondja ki. Különös módon bosszúsnak látszik. Hallgat. De Gerard mindebből semmit sem vesz észre. A jó Isten a megmondhatója, hogy mi ütött a románba, de minden erejét megfeszítve küzdködik, hogy kocsiját az útnak egy bizonyos pontján állítsa le, míg pedig úgy, hogy a faraszinte érintse az irány jelzőnyilat. Hiába könnyű a KB rakománya, mégsem olyan semmiség ide oda tenni, mint egy szelet sonkát. A Derek Johnny alaposan kimelegszik. De vajon megint mi történik? Csak nem jön vissza Luigi autója. Pedig semmi kétség ő az. A felhágón egy indián áll, és a kezébe valami deszkát tart, egy fehér táblát, amelyen fekete betűs írás látszik. Még meg sem állnak, bimba már a földön terem, sápadta dügytől. Hol az a plébános, hol az a piszok plébános, a gyalázatos kutya úristenit? Mi történt, mit csinált? Ide nézz! Kiragadja az indián kezéből a táblát, és Gerard orrral tartja. Vigyázat, rendkívül lassan hajt, rossz út, életveszély, vigyázat, vigyázat! Látod, mit csinált velem ez a gyalázatos alak? Sejtette, hogy ha elolvasnánk, akkor áthajtanánk a koszos kösségén, és féltette a drága kis életét, a házát, meg ezt a sok görvénykórost, akiken élősködik. Hol van ez a trágyadom? hagyölök meg még egy csúhást, mielőtt megdöglök? Falubelliek sereglettek köréjük. Köztük van a bíró is, de nem látszik különösebben felindultnak. – Igaz, hogy már az előbb eléggé reszketett. zsérád elkapja a frakját. – Te is azért rágtad a fülünket, hogy ne menjünk keresztül ezen a dög falun. Az öreg ember áblázata elszomorodik. – Én csak arra akartalak benneteket rábeszélni, hogy mondjatok le az útról, de eszemágába se volt, hogy a másik útra tereljelek benneteket. – A feliratot azért mégis levettétek, mi? – Nem, nem mi vettük le, hanem a tisztelendő úr. Te is benne voltál, véncsírkefogó. Gerard dühösen rázta az öreget, szeme valóságos tűzkévéket szór. De Amaz nem jött ki a sodrából, bátran farkas szemet néz a franciával. A falubeliek közelebb jöttek hozzájuk. Kedvük volna védelmükbe venni főnöküket, de nem merik. Egy fiatalember azért mégis megerősíti a bíróvágyait. – Mindent a tisztelendő úr csinált, sőt, itt a nyíl alatt még egy másik írás is ki volt szögezve. – Nézzetek, csak ide látszanak a lukak is! – letépte. A többi is bizonygatta. – Úgy bizony, a tisztelendő úr vette le. Azt mondja, hogy ha elolvassátok, akkor a falun fogtok áthajtani. – Mi máshova akartunk menni, aludni mai éjszakára – mondta egy másik. De a tisztelendő úr megtiltotta, a temploma meg a háza éppen az országút mellett van – Attól félt, hogy mindene odavész, és azzal fenyegetőzött, hogy ha valamelyikünk egy szót is kiejt a száján, akkor imádkozni fog, hogy annak az embernek megdögöljenek a marhái, és meghalljanak a gyerekei. Bízzátok csak rám, majd én mindent elintézek, meggyőzöm őket, de felhívom a figyelmüket az új út veszélyeire is. Bízzátok csak rám, szóról-szóra így mondta. És most hol van? Minnyáján elhallgattak, ábrázatuk konok lett. Elment. Ne vesztegesétek az időteket a keresésével. Most, hogy már mindent tudtok, meg mi is kijöttünk a házainkból, hajtsatok át a falun. Mi majd akkor megyünk haza aludni, ha már átmentetek. De erről is sem akarnak, különösen a spanyol nem. Gyertek csak velem, szóltad a pajtásainak. Majd megtaláljuk valahol. Én az autók mellett maradok, tiltakozik egyedül Luigi. Nem hagyhatjuk csak úgy magukra őket. A többiek bimbanyomába szegődtek. Nem kellett sokáig kutatniuk. A pap természetesen a templomába menekült be. Ott bukkantak rá, egy oszlop bújt meg. Gyere csak ki onnan, mondta neki Gerard. De a spanyol közbe lépett. Ne bújjon ki, maradjon csak bent, az udujába, a zsiványbarlagjába, a gazdája házában. Sose izgúj szemét alak, hát ha az istened leszáll a keresztjéről, hogy megvédjen. A pap nem volt se eleven, se holt, de egyetlen védekező mozdulatot sem tett, és meg sem ukkan. Bimba belerugott, ettől hanyadt esett. Aztán rávetette magát, arcát a föld felé fordította, megragadta a fülénél fogva, és elkezdte a cementhez dörgölni. Teljes erejéből, jó sokáig. Hagyd már abban, mondta neki a román, sokat érsz azzal, hogy megölöd, még majd a pénzednek se veszed hasznát. De Bimba csak jóval később engedtek ki a markából. Az öreg pap eleinte ordított, de most már alig lélegzett. Mikor Lúgsi az autók mellett mindezt meghallotta, sóhajtott egyet. Nem hoz ez ránk szerencsét, döngyögte magában. A Linda, a mesztisztlány tudná, hogy annak a férfinak a számára, aki neki szeretője és parancsolója, s akinek ő mindig engedelmes, sőt, amúgy félváról még szeretett tulajdona is volt, s aki ma éjszaka úgy furikázza a bombáját a mezőkön át, akárcsak a paraszt a hordóját, ha sejtené, hogy ő az embernek a számára mennyire megszűnt lenni, bizonyára nem merészelne az ő függvényeként élni, sem rágondolni. Sőt, talán egész egyszerűen még élni sem merne. Bizonyára rászánna magát és elaludna. Semmi más nem csinálna, csak aludna, ahogy csipkerózsika aludt, egészen addig, míg visszatér, ha ugyan visszatér. De azért akadt olyan ember is, aki sokkal több józanságról, valódi értelmességről tesz tanúságot, miközben folyton azokon jár az esze, akiknek a halál hírét lesi. És ez az ember szmerloff. Az engedelmes Linda engedelmes maradt szeretője távozása után is. Alig indult el mert bevitte magához Bernárdót a szobájába. Ezért érezte magát aztán megcsalatva, sőt megbántva, mikor másnap reggel a kalóz kapuja előtt a kolyök felakasztott, kihűlt testére leltek. Lépésben hajtottak végig a falun, és csiga fordultak rá az útra, azaz jobban mondva teknősbéka lassúsággal, mégpedig úgy, mint egy óvatos teknősbéka, amelyik minden lépés előtt megnézi, hova teszi a lábát. Störmer a kocsma előtt megállt, hogy előtt tagjon a másiknak. A két férfi szótlanul szívta cigarettáját. Már vagy fél órája vártak. Épp ebben a pillanatban, amikor Gerard kinyitotta a kocsi ajtót, hogy leszálljon, járkáljon egy kicsikét és megnyugtassa az idegeit, szerterepülő vasdarabok közepette óriási fényesség világította be hirtelen a látóhatár egyik szakaszát, aztán az egész éjszakai égboltot. Valami hihetetlen fényesség. Fehér akárcsak a fényképész magnéziuma, világítja meg a földet, és ebben a fényben minden egyes rög, minden egyes fűszál élesen kirajzulódik, ameddig csak a szem ellát. Csak egy pillanatra lobban fel ez a tiszta fehér nap, de megfagyasztja az életet hideg fényével. S alig huny ki, már felhangzik a dübörgés. Mintha neki szabadult, és rohantukba minden elsöprő hanghullámok verődnének vissza egymásról, feleselhetnének dübörögve vég nélkül. Aztán az iszonyú lehelet a kocsiukba kap. Úgy érzik, most azonnal összesodorja, Belecsap az úton áldogáló férfi arcába. A tetőlemest meg a szélvédőt teleporozza homokszemekkel, amelyeket azonnal tovább is ragad messzire a látóhatár felé, amelybe belevész. Nyomában mindenütt a csend tehetetlen tömege. Johnny ledoskad a kormánykerékre. Oly erősen hunja be a szemét, mintha valami ellenséges tárgy akarna erőszakosan a szemébe hatolni. Mikor meghallja az első kattanást, hirtelen összerándul, és valami egészen furát morogod, a törmennek. Ne csapj akkor az ajt. A két európai koponyájában egy pillanatig nem honol egyéb, mint a csönd. A szerint végzett a pajtásaikkal. Az elsőkkel. De hát ki tudja, hány áldozat lesz még. Azok ketten már nem várnak, nem remélnek, nem rettegnek többé. A krúdi csekje az ő számukra egy pillanat alatt elveszett, pedig már majdnem megfogható volt, félig meddig valóság számba ment. Egy villanás, és abba hagyták a kockázatos játszmát. Lesznek, akik örülnek majd ennek lasz De várjunk csak, ki van soron? Smerlov? A név ragyogó betűkkel suhan törmer arcán. Egészen biztos ez volt az az alak, aki elrontotta az ő autójukat. Smerlov, hogy az ördögben nem jött rá eddig? A plébános megáldotta Luigi-t, és neki kergette a halálútnak. Smerlov meg jó szerencsét kívánt nekik, mikor elhajtottak a kalóz előtt. Úgy látszik, az árulás ilyen szertartásokkal jár.